Senyor Aribert Barrera, el Congrés és aquí, és aquí en aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, Congrés d'Esquerra Republicana de Catalunya. I és segur que vostè no s'hi presenta. Així mateix ho ha dit, per qüestions de l'edat, etc etcètera. etcètera. Eh, tindrem nou secretari general per Esquerra Republicana de Catalunya. Com ho veieu, hi, hi sortirà una Esquerra Republicana renovada? Què en penseu? Sortirà certament amb un secretari general nou... Eh, perquè jo crec que és hora de que si hagi un canvi de persones i jo ja eh, pels anys que portava el càrrec doncs he sofert el desgast natural i a més a més eh, també els anys han passat per mi i no és igual una persona que tenia eh, 50 al voltant de 55 anys, quan vaig agafar el càrrec, o, o poc més, o ara que en tinc 69, no? Eh, ara, eh, una esquerra eh, profundament renovada, amb alguns aspectes, qui ho dubta, jo me n'alagraré molt, però que sí que voldria dir és que jo confio que no hi haurà absolutament cap desviació de la nostra trajectòria històrica, de la nostra ideologia, és a dir que continuarem sent fidels a una ideologia de nacionalisme absolutament coherent i, i conseqüent i continuarem també sent fidels al nostre escarrisme de sempre. I finalment, senyor Barrera, el deixem escapar, sabem de la seva pressa. Però, finalment, en Joan Hortelà es perfila com a candidat que amb més força i perspectiva ell representaria aquesta continuïtat, aquest secretari general que vos ostenteu, aquesta pàgina de responsabilitat, i sobretot pel que té d'aquesta línia, de la fidelitat de què parlàveu. Ho creieu així? Bé, jo crec que som persones amb temperaments diferents, amb edats molt allunyades, eh, i que, eh, evidentment, eh, una continuïtat, en un cert sentit, mai és possible. Ara, jo crec que aquesta continuïtat bàsica de fidelitat als principis i a la història, eh, Joan Hortol la mantindrà. I finalment, i ara sí, finalment, el deixem escapar, senyor Barrera, per a vostè, d'aquest dissabte i diumenge, per aquest secretariat general el candidat favorit? Jo crec que, en efecte, per les dades que jo tinc fins ara, i forçosament són incompletes, però per les dades que tinc fins ara, sembla que dels candidats que es presenten és el que pot obtenir més vots en una primera votació. Moltes gràcies, senyor Barrera.